Berreza inegusiaren tenorea zurekin Kristofa Hotzarena eta denbora enitz beharko da joan den hostiraleko uoldean azteko. Sekulako desmasiak jasanditu euskalegi barnekaldea, kaste buruz garbik eta laniana izan ondotik, bilkurak iragandira atzo, Pierre-Andre Duran prefeta kanbontzen, unkiak izan diren euntabat erri-eri ondamen naturalaren egoera onartua izan entzaiera intzinatu du. La buona cianereso rigaita ed u calamita agricol de la Quarenesa departamentuko nu gambarak, desmarchia bi a tu crude departamentu colaborancia Gambarac Jean Michel Ansolavere lenda cariaca Empresa initzere kaltetuak ondorioz bayonako merkataritzak antolatu du bilkura bat atzo donapaleun berezituen empresa, bere empresa buruen kesker iagdesteko, bantxika agambiderekin bilduma eta uolden ondorioen ilustratzeko, hizpura alderatu jonen gira, sei etxe bizitza osoki suntziturik izan baitira baina lehenik arantxa arroaz bihitz? Bihitz gaiteko goizuntane huria nagusiki huri harina egin behar lukela temperaturak fresko eta igoko dirala ere emereziozke arte, atxaldean eguzki izpizomaitzu uh, hurien tanten artean. Egan bezala berisail untan, uoldean ondorioer eta neugierin interesatuko gira nagusiki, galdea eginduten euntabat erriak, ondamen natural gisa onartuak izaitia espero du prefetak, eta astezkenean bihar bilkura ministruen kontseiluarekin iraganenda haitzi berzapirain. Iraganasteko ekaitzak eragindako uoldeek kalte handiak sortu dituzte bereziki, siberua eta basen Nafarroan baina baita lapur dinere. Orotara, eunda bat dira, ondamendi natural gisa izendatzeko eskaera egin duten herriak txostena urgentziaz tratatua izanenda. Alik eta fiten nahi diete galdei, kalteak jasaten ari diren pertsonak albezain azkar laguntzeko. Hori bera, azaldu digu, pie gantre du prefetak. Pre du zan un komunon ete tuxe, principalment... Eunda bate udalerri honkituak izan dira, bereziki Sibeluan eta Baxenan Farroan, baina baita en lapurdin eta bihar ere. Un parti important du departement de Pirine Atlantik adonketi las Pirineo Atlantikoetako etako departamenduari hiri Ainits -ke izan dira organisation des bien funcionaire eta gokuste dugu lehen urratsak aski ongi emanak direla gaur egun krisi ondorengo unean aurkitzen gara ongi erreakzionatu dute baiendarme suhiltzaile eta kontseilu orokorreko langileek eta gaur egun askiegoera estabilizatuan aurkitzen gara Onda mendin naturalaz gain beste bi eskala daude, etxaldeena eta herrietako azpiegiturena. Kalteturiko laborariek departamentuko laborantxa ganberara jo behar dute, eta udalerriek aldiz herriei zuzenduriko dirupoltza solidariora. Krisiaren ondoko mementoan aurkitzen girela ipatudu Pierre-Andre Durant prefetak eta bide batez soriondu dituz huiltzaile jendarmet alangile publikoak askar iarduki baitzuten. Eta departamentuko laborantza gambarrak erabakiak hartu ditu, kaltetuak izan diren laborarien laguntzeko, administrazioarekin biltzare bat eginda atzo, entxatuko dira kustia lehenik desmarchek zer einetakoak diren Jean-Michel Anxolabere, departamentuko laborantza gambararen lendakaria lana, izanenda, ibiltzia eta lekian. Kusten uh, makor dezberdinak. Hor, uh, agertarazteko, xail, uh, efen, laborari xail dezberdinetan, ze galtze uh, uh, uh, izan den, edo eta handikat, uh, uh, eko izpen, edo izan ditan eta ertenemezela elizible uh, kalamite horitan diren launtzer uh, hori egine egin ikzenen egin dalan hori eta astunta merian uh, unarekin eta eskoalerri perteren eta horzi uh, dalean uh, bihar eta uh, gu gort bihar taetzi hariko gira gusten ze txaldetan eta ze Uh, Bia ditu unhi vili visitarik, uh, puxkat, agertarasteko, uh, uh, bako horien uh, importantiek. Mm. Bixitak hasteuntan eginen dira, helburua delarik laborantzako zorrigaitza delako prozeduraren abiaraztia. Biarrenik, elduden hastean, laborantzari doazkion egitura ezberdinak bilduko dira, horietan asegurantzak kutsa, bankoak edo ere administrazio eta autetxeak, bilzare horren helburua ikustia zer proposatzenal den laborarien kargen ekipitzeko izan dadin asegurantza edo bankuetako maileguekin. Artehortan, zenmak hiperdebat plantana ezagirik izan da, edo zoin arenguraduen laborariak Deidezake zenbaki untarat 0 0 0 Eta enpresak ere askarki unkiak izan dira, bai honako komertsial eta industria gambarak gomitaturik, ogoita amar bat enpresa emprisaburu elgarretaratu dira Donapaleun atzo, Sibirutik eta Bassefana Farrotik dinak ziren, bereziki Donapaleu eta Garazi Baigoritik, panxika ahambide, mintzatu zira merkatal gambarako autetxia eta Donapaleuko komertxanta den peio gelorekin. Zein dira asegurantzen aldetik posibilitateak. Nola gauzatuko da ondamendi naturala estatutua. Nola behiz abiatu, aktivitatea. Olako galdereri erantzuten entxatu dira atzoko bilkurarekin. Albezain laster nahi zandute antolatu informazio hau egoera lagia delako ainitzentzat. Eta enpresa bakoitzaren egoera desberdina baita, batzorde berezi bat muntatu dutela baijonako merkatalgan baran, azpi maratu dauku peio gelok. Nous avons créé une cellule à la Chambre de commerce... Krisia batzorde bat, bat mundatu dugu, enpresek ezagutzen dituzten zailtasun guzieri buru egiten lagunduko duena. Laster eta eraginkorra izanez, iharduki behar baita, uolde hauek sortu kalte eri. Buede formule por fer de report, ursaf, etc., euh, voir le lien avec euh, la administración. Formula katseman behar dira, ursaf bezalako zergak gibelatzeko. Loturak eginen ditugu administrazioarekin. Beste laguntza motak sekatuko ditugu, elkartasun kutsak badirenez begiratu. Eta preseski, dei bat egiten dugu, garbiketa lan handiena egina baldin bada, kasu batzuetan enpresak berriz zerotik abiatu behar baitira, beraz laguntza edo elkartasuna behar ezkoa izanen dute. Perdu lutitrabai, elusil afer. Merkatalgambarak laguntza ekonomiko hori ekartzen ahalduenez, galde gindio ere peio gelori. El peu inicie, me n'ha pa dutu le moien finanzii pol fer. Laguntza administratiboa behar duten enpresak altetuek, dei giten ahaldu teberaz, baiunako merkatal merkatalgambararat. Eta amikusetik garazirat izpurako herrian ugoldiek kalte jaundiak ere eragin dituzte, sei etxe bizitza osokis izan dira eta ez dira, xano, bertan bizitzeko ondorioz eriko etxeak dei deibat zabaltzen du, aterbeak sekatzen baitituzte garazik aldean, klodobarretz izpurako osapesa. Nuz avon uh, du famill aktu eleman kifo kolon, kolon rolo. Baditugu bi familia aterbetu beaxak. Familia bat duriz etxe bat atxeman dugu. Bigarren sekatzen dugu orain Biko te gazte bat da, bi aurrekin. Bistanda garazi eskualdean nahiago dute egoitza hori atseman. Beraz, dei bat zabaltzen dut ikratiauen bidez, balima duzu ezerbait proposatzeko, diakin eraztea. Un jeune couple avec deux enfants, je fais nouveau un nouveau appel à contribution. On a démbré six logements donc Ojoruta tschee et tche dira sanoin tirenak bizitziko lau familiek erabaki dute etzukoen do lagunen etxera aitia eta bi falta dira beraz aterbetzeko Ora et ip il reste deux qu'il faut qu'il eriko etzerata dei tubea hda eguitzarik balimaduzue libro yakines epeluzarako izan daitekera bestalde dena galdu dutenentzateekin zak egiten ala saizkie matelas shukalde edo jauntsiak bizitzeko berak diren puskabilketa bat egiten dute izpurako faustin benta berigelan azkenik baiona iriko langileak jonen batetik hizpuran dira lanian baionako erriak onarturik jindira beren materialarrikin bideen garbitzerat ez dutela lanerisa iturtu dute argadoi lur ainit zer baita eta bideak luitz beteak baitira jakin ere eskualdeak eskoaldeak zorigaitz naturala bezala ezagutua izateko galdea eginen duela han ere desmasen biluma egiten ari dira eta bandera gorria atzo goizetik badad, honi banelo itzuneko ondartzetan, erriko etxiak debe katudu maniatzia, ur kalitate txararengatik, aurre eta uholdean beste ondorio bat, ur sanotze zentroak geindituak izan baitira untsalaz, goizuntako amara karteira onen lezak edebekoak bakarrik uraren kalitatea obetzen balitz. Zorfa dela eta mundu mailan egiten diren filmen ezagutarazteko asmoz, ostegunean asiko da angeruko Zorfa filmen nazioarteko festivala ustailaren amahian asi eta amairura arte Zorfaaren inguruko filmak, kontzertuak karika animazio eta erakusketak nagusituko dira angeruko errian, amodio gambaran heintzuzen. Zortzi aditu korsatzen dute epaimaena eta larumbat aratxeko ekitaldian italdian zazpixari banatuko dituzte, filma oberenari, muntak eta onenari, oberenari, est à la boumétraille on est nali bestique vesté Urtetik, urterat referentzia, referentzia haundia irabazten joanda ekitaldia eta antolatzailean eranetan kalitate haundiko itzordua da programazioaren inguruko seetasungusiak surfmaratzofilm.com web gunean kirolekin egonez aldiuntan kantxaren geinean donibane garazin atzo esku uskan filipe biel simun lamberrek berrogoita amar etxeberri kurutxarrik berrogoitabi martinez de irurok eskerparetan aspen brisharekin duen kontratua bimilata emeritziu Bibertean lusatudu, bere kontratua 2005-ian bururatuko zen nafartarak ogoita amazazpi urterekin bukatukudu kontratua. Eta futbolean bilboko atletik taldeak udako prestakuntzalanak Austriane ginen ditu, ustailaren emezortzetik ogoita zazpirat egonen dira, eta han hirulagun arteko partida jukatuko ditu atletikek ospetsuena Alemaniako Werder Bremen taldearen kontra ustailaren ogoita zazpian.